الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر, الله 702 Ko. ramawada muna. cimut kha. breasts الله broadcasting. XXLV saying come from up to point of point.ix. To see ew chose.ż..ix. رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على, الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله, وآله وسلم وشر الامر مبتدئاتها فإن كل مبتدئه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والسلام الله Ən bir İnstakvalı olmaqda çağırıram. Və bu həyatda çox təəcrübli şeylər çoxdur. Hancı ki, insanları təcrübləndirir. Hancı ki, o təcrübləndirənlər Allah subhanı fələ ayələridir. Allah subhanı fələ ayələri əzəmətdidir yerlərdə və köylərdə. Hətta özümüzdə Allah subhanı ayələri var. Bunun nə insan Çaynaxta olan dəlilləri gördük, gör, açıq-aydın görür ki, Allah Subhanahu taala necə əzəmətlidir, və necə kudretlidir, və necə əmlidir və necə hər şey əhatə Öz əhatəsindədir. Allah Subhanahu buyurur: "O, sizə ayetlərinə göstərən və göydən sizə rızq göndərəndir. Və anıqan mə yalnız mən edənlərdir." Allah s.ə.qafir surəsi 13-cü ayda buyurur. Sizə ayələrini göstərən, göydən ruzu endirən məs odur. Ancaq dönən kimsə ibrət alar. Ancaq dönən kimsə ibrət alar. Yəni, yadına salar. Kim buna fikir verər, ancaq ibrət alar. Və Allah s.ə.qafir surəsi 13-cü ayda buyurur. Küləy Allah s.ə.q. ayələndəndir. Küləydə baxmayaraq faydalar da var, həmsinin zərələr də var. Hər bir vəziyyət orada yaşayan insanların halına görədir. Allah s.ə.q. bəzi yıllərdə küləy yaradır, onlar insanlar ləzzət alırlar. Və bəzi yıllərdə isə Allah s.ə.q. küləy ilə bəla verir. Qoların görürsən evləri, görürsən malları, hamısı o küləy götürür qabağına, hamısı məhviləyir. İnsanlar bəzən ondan zərər görürlər. Və orada insan başa düşür ki, nə qədər o zəif imiş. Həmçinin zəifliyi görsən necə olar, qaçırlar bir-birlərlə. Qaçırlar, sıxınacaq axtarırlar. Bəzən inhal hazırdır, elə bilir ki, maşınla gizlənsə, O xilas Və bəziləri görsən, məncidində izlənir və bəziləri isə cürbəcəyirlər axtarlar. Və lakin hərdən onlar da fayda vermir. Və bununla göstərir, görsən, biz başa düşürük ki, ağlılar başa düşürük ki, ağil insanlar, biz nə qədər, biz bəşər, nə qədər zəifiyyik. Və küləyid Allah-ı Allahın Allah-ı Allahın ayələrindəndir, Allah xəlq etdiyi ayələrdəndir. Allah S.H. hikmətindən bizə bu küləyə həmişə bəş yollamır. Sakit yollayır. Hətta insanlar ondan başa düşələr. Və küləy də Allah S.H. qoşunlarından biridir. Allah S.H. bu küləyilə böyük bir tayfanı məhv edib. Adqolunu məhv Allah S.H. quranda neçə irdə buyurur? Onlardan da ailem birində buyurur ki وَمَا تَذَرُوا مِنْ شَيْءٍ اَتَدْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَدْهُ كَالْرَّمِيمِ Zabiyyət suresi 43. ayə Allah s. buyurur ki o qarşısına çıxan hər bir şeyi bıraxmır onu savurur külə döndərirdi və təsəvvür ilə ki necə külə idi Allah s. fəhətəli ilə əzab yollamışdı ad qovminə o vaxtı ad qovmi Milləti Allah'a s.ə.q. as olmuşdurlar. Və təbii ki, bu ayələrdə ad qovumunu məhz etmək külə ilə ağlı insanlar üçün, ibrət üçün deyilib. Ağlı insan bunu okuyur, başa düşür, Allah s.ə.q. şükür artır, asiliyi tərk edir, və bundan faydalanır. Necə hava özü də neymətdir, məhsələ müslümanlar. Baxın, necə insanlar havaya ehtiyacları var. O vaxt ki, hava çikilənəndə və ya azalanda görün, insan necə zəifliyir, nəfəs ala bilmir, xəstələnir və görürsən ölə bilir. Gör, necə biz? Lakin buna baxmayaraq, bunu düşünənlər varmı? Buna baxmayaraq, bu tür böyük ayələr, hansı ki, hər saniyə biz bununlayıq bu ayələrlə, Buna baxmayaraq tövbə edən varmı? Görün, insanlar itiqaf edirlər. Bu boyda ayələri görmürlər, kordular. Ona görə Allah Ələfələ, qiyamət günü bu ayələrdən faydalanmayanlar kör olacaq qiyamət günü. Hətta cürət edir, deyəcəklər ki, bu dünyada görürdü yaxı, biz nə bu həşr edin, kör? Onlara təbliğ edəcəksiniz, siz burada da kör idiniz. Bu vədayı elə görmək, doğrudan da kördü, kör, kör olmaqdır. Qəflətdə yaşamaqdır. Bu ayədən ibrət almamaq, tövbələməmək, əməlləri salih əmli etməmək, fillə çəkinməmək qəfillikdir. Və təlalət bu dünyada vahirətdə. və axirətdə. Və bilmək lazımdır ki, Allah sufatlara, bəlaları insanların günahlarına görə yollayır. Allah Subhanahu ta'ala-nın ayələrdə qeydilib ki, o vaxt soylar asoldular. Allah Subhanahu ta'ala onlara bəla yolladı. Allah Subhanahu ta'ala buyurur: "Faqwa kullun akhadna bi-zanbihi, faminhum man arsalna alayhi hasiba, waminhum man akhadhatuhu as-sayhatu, waminhum man khaffafna bihi وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Anka bu suresi 40. aya Allah s. fəhətlə bu ayədə Allah s. fəhətlə bu ayədə buyurur ki ne qədər insanları günahlarına görə məhsədir ve bu Məhzətməklərdə cürbəcür olub, səslə, həmçinin yerin altına girməklə batırmaqla olub və sonra ayıda həmçinin bildiriliyi ki, Allah s.f. heç kəsə zülüm etmir. İnsanlar da öz özlərini zülüm edirlər. Yəni bu günahlar, bu günahların səbəbinə bu bəlalar gəlir. Onu görə Allah s.f. ayıra yollayır. Bəlkə insanlar başa düşdülər. Onu görə İsra suresəli 9-cu aydı buyurur. Və mən nursilu bilə əyəti illə təxfifə. Yəni, biz ailərimizi qorxuzmaqçı yollayırır. Və sən hər gün görürsən dünyada nələr baş verir. Falakətlər və gün gündən də çox alır. Və lakin, baxmayara, buna baxmayaraq, insanlar bundan faydalanmırlar, bundan ibrət almırlar, tövbə eləmirlər vaq atqumuna Allah Subhanahu ta'ala o qomdan sənə çıxarıb verir. Hətta elə çatmışdılar, dedilər ki, mən əşaddun minna quwwatan. Fusclet surəsinin 15-ci aya. Yəni dedilər ki, bizdən qüvvətli varmı? Allah Subhanahu ta'ala yolladı. Və küləy ilə onları məhv başqa ayə deyir ki, və amadun fa'uhliku birihim sarsalna atiya. Haqqa suresi 6-cı ayə. Yəni, amma ad və biz onları şiddətli külə ilə məhv etdik. Həlak etdik. Yəni, elə bir küləy ki, o küləydə rəhmət və bərəkət yoxdur. Bax Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə. Ayşə radiyallahu ki, əgər küləy şiddətli küləy gəlirdisə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi vəcfində bilinirdi bu. Və gedirdi o yana və bu yana. Və sakit yanmırdı. Və elə ki, yağış yağırdı, sakitləşirdi. Və bu, həycan gedirdi ondan. Hətta bir gün aşırı adı yalan hə deyir ki, soruşdum. Dedim, yarasılı, bu nədir? Nə işbəl edirsən? Peyğəmbər salıqdan cavab verdi ki, cavab verdi ki, qorxuram ki, ümmətimə bu əzab kimi gəlsin. Əzab olsun, həlak eləsin. Müslim ürvaid edib. Həcə başqa hadisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi o vaxt külək şiddətlənirdi. Dua elərdi ki, digərdir ki, Allahumma inni es'aluka kheyraha və kheyra ma fiha və kheyra ma arsalta bih və a'udzu bika min şerrha və şerr ma fiha və şerr ma arsalta bih. Müslim rəviləyib. Və başa gəlir sənə. Hətta küləyi pis danışırlar, küləyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Nədir?" Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Küləy söyməyin. Əgər görsəz ki, şiddətlidir, qorxu, qorxu təhlükə var, dua alın. Allahu xunu deyir ki: "Allahımma, innə nesəluka min xeyr ma min xeyr hadə rəh və xeyr ma fiha və xeyr və nə'uzubə min şər hadə rəh və şər ma fiha." və şər mə amər təbə fil-mücərrəvə riwayat O başqa riwayatda heç peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə belə olanda deyin ki, Allahdan istəyin, xeyri istəyin və şərdən Allah sığının. Əhməd riwayat edib və Şeyx Xalvani rahimehullah buyurub ki, bu hadis sahihdir. Ona görə müsəlman belə hadisələ olanda Küləy olanda, xüsusən də küləy hansı ki, mövzumuz budur. İnsan ibrət alamalı müəmin, agil insan, tövbə eləməlidir, asilidən çəkinməlidir, namaz qılmalıdır, ibadətə qoşulmalıdır, yalnız Allah ibadət etməlidir və ona şəriq qoşulmalıdır. Bax, bunlar fayda olunacaq. Amma qafil isə Nə çi küləy dənə, inci yağışdan Allah təala yelərlə mənim heç, heç bir şeydən faydalanmıcaq. O kördə həqiqətən və qiyamət günündə kör qalxacaq və hər kəs kim neynisə özünə eləyir. Və kim faydalanmıcaq, ancaq özünə səbə verəcək. Ancaq faydalananlar, ancaq necət tapacəklər bu dünyada və axirətdə? Allah subhan təala bizə işin faydalanlarda nəsin. Allah subhan təala bu küləyi bizə xeyr etsin. Və nə ayələr, olur, ayələr olursa, əlamətlər olursa Onları bizimki xeyirlə etsin Amin. və şəhəri etməsin, ya Rab. Ya Rab, həmçinin məstəlinizə açımanın kömək ol. Ya Rab, həmçinin o müsəlmanlar ki xəstədə, ya Rab, oralar şəfadır. Ya Rab, həmçinin ölkəmizi, həmçinin müsəlman ölkələri xətadan bəladan qoruyur. Ya Rab, həmçinin məstəlinizə canatımızı kütmədən vəhlindən qoruyur. Ya Rab, həmçinin, ya Rab, küm məstəlinizə açımanı mani olursa, ya Rab, olana bəlalsın verilən, ya Ya Rabbullar ila xəstəli verir ki, Ya Rabbullar şəfaətini bu dünyada təvam verməsinlər. Amin. Ya Rabb, çəkilmə, işilməsan, və bizi dində sabit et. Və bizi öləndə Müslman kimi öldür. Aqul haza və astəğfirullah li və lakum və li s-sairi l-muslimin min kulli zəmb. اللهم محمد ونور الاني صابح اجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهاى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون <تصفيق> واقموا الصلاة الله الله الله لا اله